بسم الله الرحمن الرحيم وما نو به بو... فما سكت عنه للعبادي ما كان مشروعا في الجمله في ما واما اتم <نعيء المجازق> <فما> <عننا> من اي المجاز فما وضع عنا من الاثر والالال فان ذلك يسمى رخصة مجازا لان الاسل ساكت لم يكن مشروعا فلم يكن رخصة الا مجازا من حيث هو نسخ تمحظ تخفیفا دا دي زنه اکسان نور ذکر کوي چې رخصت باندې د اطلاق رخصت مجازند اته ستمره دا رخصت مجازی شو خدا په نسبت سره عظمت ته خبره ذہن ته را لګنه پروفسور ترسا دا او دا اتم نو ده آدابل تمام نو تمام مجاز ده او دا اتم مجاز ده متبادله چې د عظمت اړدونوم نشته خبرم زه هم درا لګم د عظمت پکې اړدونوم نشته نه د وjene دتا اتم تور په دې اطلاق اټلاق دغه احکاماتو مجاز ده اطلاق رخصت نه مجازی ده اعظم په دې طریقه سره په کې دی وي پما نه دا اوتاری په باندې د تادلت اجازه نه کوي تاری په باندې د تادلت د نه کوي بلك في رخصت تاريبه تكيخو بالنسبة إلى العزيمات يقول أن عزائم ذكر كيفية مفهومة تغيسر عبد الرخصت متلبه معلوم شي نقول لكي فما دا أغ رخصت ته وزع عنا عزائموهو عزائموهو بالرواب الزهار وزع عنا نو دا أغ رخصت ته فما دا أغ رخصت ته وزع عنا چوزكريشوه دي لركرشوه دي نسخريشوه دي عننا زمنا زمنا بشريت او زمنا مسلمانا انا اعزاء جهود عزيمتنا من الاسر والاعلام دعاغرنا احكاماتنا من الاسر والاعلام دعاغرنا احكاماتنا ومن الاسر والاعان اثر جوش لوي منبش علل جمادغل بدليل خود له ځان ځات دک نه دی مراد دا صرف تشبيه ده څنګه چې بوج درونی او څنګه چې امل غالي توازو لشي سړی گیر شي او درنه اتکړه سر توله چې واچ راګیږي دا نه تلې شي نو هغه نه دت نصرت مشکک ده د ګرام احکاماتو سره په دې کې څنګه چې دې ډول کې مشکک ته نه کېمو مشکک مطلب فماوز عنا ا چې وځه کړی شي د زمنا فما ده اغر صحته دا درن قسم وزیعان ناچی لکلشوی دی ختم کلشوی منسوخ کلشوی دی وزیع بمانا نسخ کلشوی دی زممنا عظیمتون داعی من الاسر والاعلال دا اغام مشکت والا احکامات دونا دا اگرانو احکامات دونا نو فا انا ذالکا مقابل احکامات ذالکا کی اشاره مقابل تکه فا انا پس مقابل دا دکا فا مقابل ده ده احكامات ومتقابل ده ده ده ده غرانو احكامات ومشاكتوالا احكاماتو يسمى رخصتاً ده ده تنم ده رخصت مطلب يتبعنون مجازاً بطور مجاز اس راشة داغي احكامات رالي اول داغي مقابل کی خطل احكامات رالي لکا بار نمبر حشيه کی بتبصیل دور کرده لکا اغي توبا ونو اغبا پا قتل سرقبل لیدا لیه لکا چې زمون په شريعت کې دعوي پكاتل سره توبه وي خو بعضو زمینو کې الله تعالی موږ ته دعوي په مقابل کې اجازه ترکړه چې اوس پخله توبه ووباسه نو اگر قتل سره توبه با او په خپل سره توبه بسو استغفر الله ربي من كل ذنب غفر خطه اس په خپل پوز سره توبه شته زمون شريعت کې د سر اورشتنه صحیح شو چې منسوخ کله شي د مطلب دا چې دا زمونږه په شریعت کې اټا ډښته نه نور شریعتونو یو بیا نسخ کله شو نو ګویا کې مجازا دې ته داسې رخصت ویل کیږي ګویا کې دا مخ کیو یene نور شریعتونو کې نو ګویا کې په مونږ باندې مو صحیح څنګه چې زمونږ شریعت راغې را؟ صحیح شو منبياس شو شو مبيام عظمت او رخصت نشو وچ هر یو داغ په مقابل کې اسان دی نو غواکه هغه ته مجازن عظمت ویل شي غواکه مخ کې غمو او دا مقابل کې دا غمو نو دا دا غره په مقابل کې او رخصته او حالانګه دا دواړه اسی او کله زې شي نه دي هغه شديد کې هغه چې غره لن اخر تنشيه زل مستقيل حکومت مقابل کې رخصته نو چې کمدې کې او نه الته رخصته نو زمين په مقابل کې رخصته علي حكم راغه مجازه رخصته وايي الته سر عظمت نشته هغه زمين درلا نا جا کم زی عظیمتو نوالتو اثر رخصت نو جا کم شریعت کی رخصت راگنالتو اثر عظیمتو مدیت پر رخصت رخصت ویلسی دی مجازان دی رخصت تر عظیمت خودی تو چی اگران حکمی ایو محل کی تا تا اثان کی نوالتو رخصت لکبل روالے قطول ازاین الخاطئہ چکم اندام نبگنا اشوان نو اغبکات کولشو صحیح شو زمان بو شریعت کی دانشتا حتکه داوود عزینتو دلته کې زمو په مبارزه شریعت کې دا نشته دانه کټکه حکم دا ده دیو که من تقرير کوو په ځینور کوم د تقرير کوو واعدم اجازه الصلاتهم <سؤال> بيغير المسجد اودا کرنګي ادم اجازه الصلات بغیر المسجد کې عظمت او ګران حکم دا کوچی جمعه کې د اوی پښنور شریعتونه کې از ځای کې د جمعه ته علاوه معبد او کنایسو علاوه نور زین کې او زمو په شریعت کې ارځکه موږ کی نګویا کې دا رخصت شو او ګویا کې عظمت شو هو ګویا کې په تمامه طریقې زه کوم په شریعت کې د هغه اغه اصلي اډو نه ته ابتدا د اسلام کے نه انتحاد د اسلام کے داسي شېو دي چې د مسجد باندې اول ځمځایز هم نو یپې د انبیاء کا کمره لای چې ارځکه پیغمبر اسلام وای زما د پارزمکه ټوله طاهره ګرځول شي دا د پیغمبر اسلام خصوصیت ته ابتدا هم دا حکم دا حکم نو رخصت اشتاق ده شریعت که ورسل بسر او دو عظیمت را غلنه لگه اول تاکی گویا که دکا گران حکمو ورسل احسان حکمو دونو نو دیتا رخصت والاس مجازن دی پوشی ورخصت و عظیمت دلتا او دونیمو نشتا ادھا کرنگی وعدم و تطهیر بیئر الما بغیر د اوبونا پاکی نرات لگه دا, دا شریعت کی نو گویا که دا اول او غریب په مقابل کې منت حکمران کړش آسان چې په وګوډو وبونه علاوه فتیمن پا باندې پاکی راتلشي نو ګوېګه د رخصت شو خدای ته د رخصت تللی چې زموږ په شریعت کې دا حکم ګرانم وي ور سره دواله منسوخ نه وي ور سره مقابل کې بازی ذینو کې رخصت هم وي حالان کې دا څه نيشته غریب په شریعت کې د کچ د وګوډو علاوه په باندې پاکی ناراضي زموږ په شریعت کې دا التکی ورسه رخصت دلته کی خود داو کومراغه او عظمت مقابله کی نشته ابرم ځنه تا اتلاق دروست اجازه نشه اده کرانگی حرمت د عقل لصائم بعد النوم چې او دبشې مداخو زمونږ پر ابتدا ده اسلام کې سنا سو دیمنه کلش ابرم ځنه تا خدام زمونږ په شریعت کې اوس دا رخصت خوښتا تو خوب نرسته خوراک را کول شي او عظمت وسرشته دجی عزیمت رخصت دې د وې چې مقابل کې ګران حکومتي ته د اسان اجازه ملای چې خو هغه وی هغه موجوده نه دې رخصت وای اجازه ته وسانی به که کا ګران شته دلته یې ملای نه چې هغه او نه دینه دا رخصت نو اځه د رخصت راه نا عظیمت نشته نو, نو د رخصت رخصت نشي چې مقابل ته عظیمت نشته خبر هم ځان او اودا کرانګي زکات سلورم ایسلام ورکول نو داخه د غیپ شریعت کیو او دا رخصت و سرن و شلم علی اسم و رقول زمون پا دین کی او شلم خشتا فا سلو روما اسمالو علی حکم ساشتا پا اعتداد اسلام کې رست و پیغمبر نشت اندکنی منازل شی و دیتا رخصت و الاسغ و رخصت و الی مقابل که عظیمت نا پا اعتداد اسلام کشتا نه پا اعتداد اسلام کشتا قاسی و رخصت ویل الی مجازا آده چې چابه د شپې غو نا او کرانه د هغه دروازه باندې به سر لیکلې شي چې به یې غلا کړې دا یا ډاګه کړې دا خدا خدای په دین کې زمون په دین کې شتا مشتري دې کې سپرد الله تعالی سکی پټي دا څنګه نور راواله چې کوم زبا ګندش دې کپله هغه برته کټکول کینشي کوی د کپله نه آی په دین کې په دین کې په اسانو کومراغه په شو په نور مایات باندې سپړ زمون په دین تیر تیر د اسلام کوچې کټکې و کپڑا په انتها اسلام کې نه شیلای دلې به چکم ځکه رخصت سره عظمت څه سمیشه چکم ځکه ګران حکم نه لته تر اسان حکم نو خبرونه یې تر لګا ده څنګه چې نور د حاشیه کې مثالونه ورکړي د 100 بلاشی او د ټول حاصل دادې چکم ځکه اسان حکم شته نو دته به نو رخصت الوی چې مقابل کے گران حکم پد کم محل کې وی پد کم محل کې وین او حقیقتا بروسوته او عظمت صحیح څه دک محل کی خصوص کے تو پورا اسلام پہ زمانے کې دک حکم مشتا دا ورپسې چې راځي اسلام په ابتدا کې اې انتها کې سنا سنا حکم یا پدک پدک حکم کې جکم کې رخصت دک حکم کې ورسره یعنی د کازمت په موجودي یا په بل محل کې په موجودي حکم پر اسلام کې بل مسله ګرانه مسله وسانه مسله د ولا وی را روان قسم اگر زک اتمامي مجاز او دا اتمامي مجاز دی زکه چې عزیمت ولا حکم نه په دک کې چې کوم کې رخصت موجود دی نه په دک په مسله کې نه په بل مسله کې نه په تدا اسلام کې او نه انتحاد انتها اسلام کې شته او کومه یو مسله کولو کې شته نه انتزام ده اسلام راغنه هغه منسوخ شو نو ګواکې اوس اغې کې نشته نو ګواکې د عزیمت اډمون نشته او جان تعال رخصت خوید دې مقابل کې ګران حکمې نو دا رخصت رخصت نشي دې مقابل کې ګران حکم مشتا دا ابتدائی حکم شنه دې عظمت په لشه نه رخصت و وېل شي ځکه که دا دې ته رخصت دی الوی جه دی مقابل کې ګران وي صحیح شه حد دې عظمت الوی چې د دینه رستو بل انتهائی اسان وي ورته دې مقابل کې نه بل انتهائی اسان شته او چې مقابل کې ګران نو امام منسوخ شوه دی سهیون شو؟ او منسوخ دغه د نور دینونو په لپې ماملې شو کولی اسلام قبلی په دغه حکم سره کوي عمل کوي دا اتم نه مجاز نه نو شا د رخصت تعریف نه کیتاس نه د جنس رخصت واضحه دی دغه مطلب واضحه دی د معنی توقشه و اما اتم نوعی المجاز او تر تمام نوع د مجاز دی اتل پرصاد باندې بالکل اتم مننه ولا صرف خالص مجاز دي نو پما رخصت او زیاں چې وځه کلشیوي دي منسوخ کلشیوي دي زمون عزايم ده منه الاسر والاعان ده اغه ګران او ګران او احکاماتنا فئن ذلك فئن ذلك کی ذلك کی اشاره مته کې دا اسان احکامات مقابل احکامات د دکګرانو احکاماته مقابله احکام یسمه رخصتن پرې ملي اطلاق د رخصت کول شی به تور مجاز لئن الاسلازکه عزمت چره ساکتن اغه ساکت شوه د زمون لا بلکې نور شریعتونو کوم څه منسوخ شوس و په اسلام باندې عمله کینو می پاتنه شو لم یک کا مشروع اغه باقی پاتنه شو مشروع انجاز نو فلان یا فلم یک د شو د اسن احکامات زمون د شریعت والا رخصتن رخصت ته رخصت اون وایلی شو الا مجازن به مجاز من حيث قد هي سي اثر هو ددي عظیمت دی هو زمیر بچتا ازی کیا بیا عظیمت من حيث قد هي سي اثر هو اددی عظیم احکامات کی پرورد دین نکو نسخن، نسخ نسخ تمحید اغه نسخ خالص اوږر دی تخفیفا او اغا اغا ختم ش سپکشو مقابل کی آسان احکاماتو را لرو مدار نسخ المحزن تخفیف شو نو احکامات زمينه لريشن لغه او شاو سايشن او خالصه نسخه او شاو په شو اغه مکمل ختم کړی شو نور احکامات مقابل کې راوستل نو خوښته نه کنه دې ته رخصت اجازهن وی ویل شو مسکول